Zaitxut jauna herrien artean Adoretsu dot bihotzaen ejainko adoretsu Kantatuko deutsut eta soñu ajoko Ira zartu zaitezen ire barrua Ira arpa eta zitara iratzartu dagi dagidan egun zentia. Goratuko zaizu jauna herrien artean. Goratuko zaizu jauna herrien artean, kantatuko deutzu naziñoen artean. Zerua baino handiagoa da eta zure maitasuna, Odei eta zure leia datasuna. Zerua baino gara iago zara, hene Zure ospea mundu oso jaren engain. Goratuko zaitxot jauna herrien artea,